Та Та'ємниця замку Чимніс Розділ перший Ентоні Кейт влаштовується на роботу Джентльмен Джо, невже старина Джиммі Макград Група туристів, сім нудьгуючих жінок і троє спітнілих чоловіків з явним інтересом спостерігали за цією зустрічю Очевидно, їхній містер Кейт зустрів старого друга. Всі вони захоплювалися містером Кейдом його високою стрункою фігурою, засмаглим обличчям, вмінням легко улагоджувати суперечки та підтримувати в групі дружню атмосферу. Його друг також мав незвичайну зовнішність. Він був одним із тих персонажів, що кочують з книги в книгу і дуже підходив під опис власника салуну. Туристам вже не аби як набрид була Готель поганенький, дивитися було нічого. Хіба що майбутня екскурсія до Матопас передбачала щось новеньке. Та ще містер Кейт запропонував велику кількість листівок із видами пам'яток. Ентоні Кейт із другом відійшли в бік. «Що ти робиш із такою юрбою жінок?» – запитав Макград. «Завів гарем?» «З цими дамами?» – усміхнувся Кейт. «Ти добре їх розглянув?» «Добре. І вирішив, що у тебе проблеми з зором». Із зором у мене все гаразд. Ні, це туристи з Castle Select Tour. А я працюю там супроводжуючим. Навіщо тобі це знадобилося? Як це не сумно, потреба готівці. Запевняю тебе, мені це зовсім не до вподоби. Джиммі Макград усміхнувся. А постійну роботу ти, звісно, не шукав. Ентоні проігнорував їхідне запитання друга. Тут, мабуть, скоро щось трапиться, з надію зазначив він. «Тут завжди щось відбувається!» Джиммі засміявся. «Якщо зав'яжеться якась каша, Ентоні Кейт рано чи пізно обов'язково в неї влізе. Уж я це знаю. У тебе безпомилкове чуття на всілякі конфліктні ситуації дев'ять життів, як у кота. Коли ми зможемо спокійно поговорити?» Ентоні зітхнув. «Я повинен відвести цих курей на могилу Роцца». «Це саме те, що треба», – зрадів Джиммі. «Вони зіб'ють собі ноги на цій стежці і відразу впадуть у ліжка. Тоді ми з тобою і обміняємось новинами». «Чудово! До зустрічі!» Ентоні повернувся до своєї пастви. Міс Тейлор, наймолодша і найкокетливіша з усіх дам в групі, одразу ж причепилася до нього з питаннями. «О, містер Кейт, це був ваш старий друг?» «Так, міс Тейлор, один із друзів моєї бездоганої юності». Міс Тейлор недовірливо хмикнула. Мені здається, він дуже цікавий молодий чоловік. Я передам йому ваші слова. О, містер Кейт, чи можна бути таким легковажним? Як вам таке могло прийти в голову? А як він вас назвав? Джентльмен Джо? Так. А хіба вас звуть Джо? Мені здається, ви прекрасно знаєте, що мене звуть Ентоні, міс Тейлор. Та ході вам, кокетливо хихикнула міс Тейлор. Ентоні вже добре освоївся зі своїми обов'язками. Окрім організації екскурсій, йому належало заспокоювати роздратованих старих джентльменів, якщо щось зачіпало їхню гідність, дбати про те, щоб усі літні дами встигли придбати листівки з видами та пококетувати з усіма, хто молодший сорока. Останнє завдання полегшувалось тим, що ці дами були готові вловити ніжні натяки навіть у найневинніших зауваженнях. Міс Тейлор відновила атаку. «Тоді чому він назвав вас Джо?» «Просто тому, що це не моє ім'я». «А чому джентльменом Джо?» «З цієї ж причини». «Ах, містер Кейт», – заперечила в... засмучена міс Тейлор, – «Навіщо вам такі відмовки? Тато тільки вчора казав, які у вас вишукані манери». «Це дуже мило з боку вашого тата, міс Тейлор». «І ми всі вважаємо, що ви справжній джентльмен». «Я щасливий!» «Ні, це чистісенька правда». «Добрі серця дорожчі за корону», ухильно відповів Ентоні, залишаючи співрозмовниці самі здогадатися про сенс сказаного. Він уже з нетерпінням чекав часу обіду. «На мою думку, чудовий вірш. Ви розбираєтесь в поезії, містер Кейт?» Я міг би продекламувати уривок із «На палубі вогонь один». «На палубі вогонь один, а інших змило в море». Це все, що я пам'ятаю. Але я можу зіграти вам цей уривок. На палубі вогонь один. Пих, пих, пих. Це збільшує полум'я. А інших змило в море. І тут я починаю бігати взад, вперед, як собачка. Міс голосно засміялася. <рес> Ні, тільки поглянти -ті на містера Кейда. Як весело. Час пити чай, зауважив Кейд. Сюди, будь ласка. На сусідній вулиці є чудове кафе. Сподіваюся, низьким голосом запитала місіс Келдікот. Ранковий чай входить у вартість в туру. Ранковий чай, місіс Келдікот, професійно промовив Ентоні. Оплачується додатково. Ганьпа. Життя сповнене несподіванок, чи не так? весело зауважив Ентоні. Очі міс Келдікот блиснули, і вона за забуренням відповіла. Я так і припускала. Тому за сніданком налляла трохи чаю у флягу. Тепер його можна розігріти на спиртівці. Ідемо, таточку. Містер і місіс Келдіко тріумфально попрямували до готелю, леді явно пишалася своєю передбачливістю. О, господи, пробованів Ентоні, скільки ж диваків носить земля? Він повів решту туристів до кафе. Міс Тейлор пристроїлася поруч із ним і знову засипала його питаннями. А ви давно не бачилися зі своїм другом? Більше семи років. Ви познайомилися з ним в Африці? Так, але в іншій частині. Коли я вперше побачив Джимі Макграта, з нього збиралися зварити суп. У центральній частині Африки, знаєте, живуть племена канібалів. Ми прибули якраз часно. І що ж сталося? Була невелика сутичка. Деякі з цих бродяг ми кинули у казан... А інших взяли в полон. «Ах, містер Кейт, яке у вас, напевно, було насичене життя?» «Запевняю вас, дуже спокійне». Але леді, очевидно, йому не повірила. Близько десятої вечора Ентоні Кейт увійшов до маленької кімнатки, де Джиммі Макград чаклував над батареєю пляшок. «Зроби міцніше, Джеймсе», – благально промовив він. «Інакше я зараз помру. Можу собі уявити, мій хлопче». «Я би ні за не пішов на таку роботу! Запропонуй мені іншу, я не відмовлюся!» Маград перелив свою порцію склянку і почав готувати суміш для Ентоні. Збиваючи коктейль, він задумливо промовив. «Ти це серйозна старина?» «Про що? Про те, щоб кинути цю роботу, якщо підвернеться інша». «А що, хочеш сказати, в тебе на приміті є для мене робота? Що ж ти сам за неї не хапаєшся?» «Я б схопився!» «Та розуму не вистачає. Тому я і хочу сплавити її тобі». Ентоні насторожився. «А чим же вона погана? Уж не викладати ж у недільній школі. Ти думаєш, хтось наважився би запросити мене викладати в недільній школі? Той, хто тебе добре знає, не запросив би. Пропоную чудову роботу, і нічого поганого в ній немає». «Випадково не в Південній Америці. Я давно придивляюся до неї». «В одній з маленьких республік Південної Америки скоро відбудеться тиха маленька революція», – Макград усміхнувся. «Тобі б тільки втягнутися в якусь революцію. Ти завжди їх любив. Я відчуваю, що там мої таланти будуть затребувані. Так чи інакше, я можу знадобитися революції. Це краще, ніж тягнути тут лямку за шматок хліба. Я і раніше чув твої вигадки, синку». Ні, ця робота не в Південній Америці. Це в Англії. В Англії? Повернутися після довгої відсутності в рідні краї героєм? А не зажадають з мене оплати рахунків за 7 років, Джиммі? Не думаю. Ну, так як? Хочеш дізнатися про роботу детальніше? Звісно. Тільки мене насторожує, чому ти сам за неї не берешся? Я тобі відповім. Я відправлюсь за золотом, далеко в центральну частину країни. Ентоні присвиснув і подивився на друга. Ти завжди був одержимим золотом, скільки я тебе знаю. Це твоє слабке місце, маленьке хобі. Ніхто не затівав стільки авантюр, як ти. І зрештою воно буде моїм, от побачиш. Гаразд, у кожного своє хобі. У мене заварушки, у тебе золото. «Я розповім тобі з самого початку. Ти, мабуть, маєш уявлення про Герцословакію?» Ентоні різко підняв голову. «Герцословакія?» – з цікавістю запитав він. «Так, що ти про неї знаєш?» Після значної паузи Ентоні відповів. «Ну, тільки те, що відомо всім. Це одна з балканських держав, так? Великих річок немає». Великих гір немає, але дуже багато маленьких. Столиця Екарест. Населення, здебільшого розбійники. Хобі – вбивати королів, здійснювати перевороти. Останній король, Микола IV, був убитий років сім тому. З того часу це республіка. Взагалі, місце, що треба. Міг би і раніше сказати, що мова йде про Герцословакію. Хіба що посередковано?» Гентоні кинув на нього швидше сумний, ніж гнівний погляд. Тобі щось треба робити, Джеймсе, сказав він, навчатися заочно, чи що. Якби в старі добрі часи на сході ти став розповідати так само, як зараз, тебе б підвісили вниз головою і били б по п'ятах або б придумали щось іще гірше. Джиммі, як ні в чому не бувало, продовжив свою розповідь. «Ти коли-небудь чув про графа Стилптича?» «Ось це вже інша розмова», – зрадів Ентоні. «Навіть у тих, хто ніколи не чув про Герцословакію, загоряються очі при згадці про графа Стилптича. Великий балканський старий, найбільший державний діяч сучасності, найбільший розбійник, якого варто повісити». Точка зору залежить від того, яку газету читаєш, але будь певен, Джеймсе, графа Стилптича будуть пам'ятати ще довго після того, як ми з тобою згниємо в могилах. За кожною значною подією на Балканах за останні 20 років стоїть граф Стилптич. Він був і диктатором, і патріотом, і державником. Ніхто точно не знає, чому він надавав перевагу, не кажучи вже про те, що він був і неперевершеним королем інтриги. Ну так що там про нього? Він був прем'єр-міністром Герцесловакії. Ось чому я про нього заговорив насамперед. У тебе немає почуття пропорцій, Джиммі. Герцесловакія і стил птич не співставні. Вона лише місце його народження та діяльності. Але я думав, він помер. Так і є. Він помер. У Парижі місяці два тому. Те, про що я тобі розповідаю, сталося кілька років тому. А про що, власне, ти мені розповідаєш? Здувувався Ентоні. Джиммі прийняв цей докер і поспішно продовжив. Діло було так. Я знаходився в Парижі чотири роки тому, якщо бути точним. Прогулюючись досить самотньою вулицею, я раптом побачив, як півдюжини міцних французьких головорізів б'ють респектабельного старого джентльмена. Ненавиджу, коли Шестеро б'ють одного, тому я негайно втрутився і розігнав їх. Гадаю, їм раніше ніколи так сильно не діставалося. Вони розтанули, як сніг». «Ти чудово вчинив, Джеймсе, пом'якчав Ентоні. «Хотів би я бачити цю бійку». «Ах, дрібниці», – скромно зауважив Джиммі. «Але старий був мені безмежно вдячний. Він, безперечно, був на підпитку, але не настільки, щоб не дізнатися моє ім'я та адресу». А наступного дня прийшов до мене і подякував. І зробив це від душі. Тоді-то я і дізнався, що врятував графа Стилптича. У нього був дім неподалік від Булонського лісу. Ентоні кивнув. Так, після убивства короля Миколая він поїхав до Парижа. Згодом його просили повернутися і стати президентом, але він не побажав, зберігаючи вірність своїм монархічним принципам. Кажуть, правда, що він брав участь у всіх заколісних інтригах, що відбувалися на Балканах. Незбагнений був покійний граф Стилптич. «Це у Миколая IV був дивний смак до жінок, так?» – запитав раптом Джиммі. «Так», – підтвердив Ентоні. «Це бідолаху і згубило. Вона була третєсортною співачкою з паризького мюзик холу непридатною навіть для шлюбу, але Миколай закохався в неї без пам'яті». А вона тільки мріяла стати королевою. Це неймовірно, але їм вдалося все влаштувати. Назвали її графинею Пополевською, чи щось в цьому роді, і заявляли, що вона складається навіть у деякому спорідненні з Романовими. Вони одражилися в соборі Екареста до великого невдоволення двох архієпіскопів, змушених проводити обряд вінчання, і вона була коронована як королева Варага. Миколай щедро обдарував своїх міністрів і, вочевидь, думав, що цього достатньо, але він забув про маси. Вони в Герцословакії зарозумілі і реакційні. Вони люблять, щоб їхні королі та королеви були благородного роду. Вони бурчали і висловлювали невдоволення, яке зазвичай вдавалося безжально придушувати, але зрештою повстала юрба, штурмом взяла палац. Убила короля і королеву та проголосила республіку. Відтоді там республіка, але, наскільки я чув, обстановка від цього спокійнішою не стала. Було вбито один чи два президенти, так, для тренування. Але повернемося до наших баранів. Отже, граф Стеоптич проголосив тебе своїм рятівником. Так, але на тому справа і закінчилася – я повернувся до Африки і більше про це ніколи не згадував, поки два тижні тому мені не прийшла якась дивна посилка, яка шукала мене бозна як довго. З газет я дізнався, що граф Стилтич недавно помер у Парижі. Отже, в посилці були його мемуари, чи спогади, назвай як хочеш. До неї додавалася записка, в якій говорили, що якщо я до 13 жовтня цього року доставлю рукопис у певне лондонське видавництво, то отримаю тисячу фунтів. Тисячу фунтів? «Ти сказав тисячу фунтів, Джимі?» «Так, синку. Сподіваюся, це не розіграш. Як каже приказка, не вір принцам і політикам. Ось так. З огляду на те, що рукопис так довго шукав мене, зараз часу втрачати не можна. І все ж мені шкода. Але я вже підготувався їхати в внутрішню частину країни. Ще раз мені такий шанс не трапиться». «Ти виправний, Джимі. Краще тисяча фунтів розсіть, ніж якесь міфічне золото». «А якщо це розіграш?» «У всякому разі, дорога оплачена. Я, можна сказати, на шляху до Кейптауна, а ти мене зваблюєш». Ентоні встав і закурив. «До мене починає доходити, до чого ти клониш, Джеймсе. Ти, як і планував, відправляєшся на пошуки золота, а я повинен для тебе забрати тисячу фунтів. Скільки ж з них отримаю я?» «Якщо до чверті?» 250 фунтів, неоподаткованих, як кажуть, податком?» «Саме так!» «Домовилися!» «А тепер скреготи зубами! Я погодився і на сто!» «І дозволь тобі сказати, Джиммі Макград, ти не помреш у своєму ліжку, жадібно підраховуючи значний залишок на банківському рахунку!» «Це ще як сказати? Отже, по руках?» «По руках! Згоден!» І к чорту Castle Select Tour вони урочисто випили за успіх справи.